Hola, bona tarda a tothom. Esteu sinó utilitzant la rèdia de l'Escola Primavera. Som els alumnes de CICER i avui us parlarem a tots vosaltres el nostre odient d'un tema d'actualitat molt interessant. La sequera arreu del món. Estigueu atents perquè aquest, aquest programa és important per començar a tenir consciència de la importància de l'aigua. Si pensem en tot el que fa, el que fem des de que ens, va, ens llevem del dit veurem que constantment fem servir aigua per rentar-nos la cara, per rentar-nos, per rentar plats i gots, per veure si tinc set, per rentar la roba, per fer el dinar, per netejar la terra de casa. Constantment obrim la xeta i per allà raya l'aigua que necessitem. Però ens hem preguntat alguna vegada com és que passa això? D'on arriba l'aigua a la xeta. L'aigua que tenim a casa només fent el lleç. L'aigua que tenim a casa només fent el d'obrir la xeta ve de l'aigua. així de senzill. L'aigua que tenim a casa només fent el llest d'obrir xeta ve de la pluja. Així de senzill. L'aigua de la pluja baixa pels rius, la recollim en grans pantans, passa per les estacions potabilitzadores put i ens arriba a casa. Per tant, cal fer grans sobres, posar metres i metres de, can de canonades i destruir-les per obres i ciutats per tal que tots tinguem aigua per viure. Pero es claro, os hemos di, hem dicho que para tener una prueba de, de penem, en certamen de la pluja, no hay otra manera de tener agua. L Últimamente ya habrá sentido las noticias, no ployes ni nada. Fueron cuatro meses que no cae ni gota de agua. Con que había agua de reserva, es, es pantalos y los embajamientos han ido llazando de aquest, esta, pero sin agua. Sensa buidad y de seguida Sensa plouro El problema és enorme. L'aigua que encara tenim no solament és per les cases, per la nostra vida diària. També la necessitem els pallessos per regar els camps, per poder tenir aliments i els remaders pels seus animals, que també són els nostres aliments. En realitat és aquí on, on més aigua es gasta, per poder produir cereals, fruites i verdures. Per alimentar-nos cal regar els camps amb mils de litres d'aigua i per alimentar el bestiar i que tinguem pollastre o vedella quan anem al mercat. També es necessita moltíssima aigua. Llavors, si necessitem tanta aigua per produir aliments per a tot el món i per les activitats diàries dels milions de ciutadans, i l'aigua és, és escassa actualment, què podem fer? Cal prendre consciència del problema? Ens imaginem una vida sense aigua? Ens imaginem un hospital, una escola, una fàbrica sense aigua? La pluja, a part de tort, també és molt important perquè neteja l'atmosfera i fa que la continuació d'aire disminueixi, disminueixi, com que no plou l'ambient és brut i respirem malament i agafem malalties respiratòries i les collites les i les collites no creixen, sense aigua la societat es paralitzarà de, del tort sense aigua no podem fer res llavors l'única solució se'ns ha acudit pensat i pensat que cal repetir-la entre tots i no malgastar ni una gota. Nosaltres, en repetir l'aigua, no podem invertir, intervenir, però sí podem col·laborar. En no malgastar-la, perquè veieu que fàcil és estalviar aigua, us direm ens quants consells. Quan es rentem les dents, hem de tancar l'aixeta. Intentar tenir un vàter amb estalvi d'aigua, tancar molt bé les aixetes, posar la rentadora i els rentaplats ben plens. Si no plou, al cap de molts anys la vegetació anirà desapareixent i el paisatge es convertirà en un desert. De fet, està comprovat que cada cop hi ha més zones molt seques, mentre que en altres llocs del món plou massa i es produeix inundacions. D'això se'n diu canvi climàtic, un problema mundial que en provoca només amb la contaminació, que no sabem cap a on evolucionarà. Es ha sortit un programa una mica pessimista, però realment és així. I el que més ens agradaria que tots vosaltres pre prengueu consciència del, problem del problema que no espereu, que sempre facin coses els altres que comencen a actuar, amb acció fàcils i senzilles. El nostre planeta ara ara molt content, els rius, els mars i els boscos, els animals i establir aigua. Fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i que comenceu el, la campanya de no malgastar ni una gota. Us hem parlat el Jorge, la Noemí i l'Òscar, tots tres de la classe del sisè. Per, es, per establir aigua del primavera, escolta Ràdio Primavera!